Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Politiradio med Sebastian Riggelsen og Marie-Louise Toxvig. I sidste uge havde vi besøg af Nadja, som fortalte om et hårdrejsende forløb op over to år, fra hun endelig gik til politiet og anmeldte sin tidligere kæreste for vold og voldtægt, og til han hen over en. En lang efterforskning og en byretsdom, så nu endelig snart kunne sætte punktum med en landsretsdom. Og øh, den faldt i tirsdags, så vi får besøg af Nadja lidt senere til, og øh, om man så må sige, at den sag af. Men faktisk også tale om noget, som, jeg, som vi ikke fik talt så meget om i sidste uge, da hun var her. Ja. Det her nye lovforslag, der lige er kommet om at kriminalisere psykisk vold. Det er et mærkeligt begreb. Hmm. Altså øhm. lige, lige stille med? Fysisk, ja, i hvert fald få en ekstra paragraf i straffelovning. Og øh, det skal vi tale både med Nadia om, og så også en øh, forsvarsadvokat, som er meget kritisk over for ja. Det bliver senere. <clears throat> Allerførst skal vi tale om en aktuel sag, som jo naturligt ligger os på sinde, nemlig sagen om drabet på vores øh, kollega Nedim Yassar. Han blev skudt i hovedet øh, på i Nordvestkvarteret den 19. november og tre mænd blev så i december anholdt og fængslet øh, for drabet, og så blev det, den fængsling forlænget lige før jul til fredag, og fredag var der så et retsmøde igen, hvor retten på Frederiksberg skulle tage stilling til, om de stadig skulle være fængslet. Og vi har jo talt om det før, altså jeg kan jo ikke dække den sag, men det kan ja. du jo heller ikke. Nå. Men det er der jo heldigvis andre gode kolleger, der kan her i blandt for Norton fra Ekstrabladet. Hej karsten er du med os? Ja, ja, tak. Tak, fordi du vil hjælpe. De her øh, tre unge mænd, de er 22, 24 25 år, ikke? Det er korrekt, ja. ja. Øh, skal de blive i fængslet? Ja, altså det var det, der blev stået fast ved retten på Frederiksberg i dag ved et at de skal blive bag trammer. Og derudover, så og det kan vi måske vende tilbage til, så blev sigtelserne mod den ene af dem ændret en smule, mens sigtelserne vedrørende de to andre, de fortsat gælder. Ja, og det, det behøver jeg ikke vente til senere. Jeg vil sådan set gerne spørge dig om det nu, fordi oprindeligt var de alle tre sigtet for, efter foregående aftale og i forening, det er sådan noget, som en gang om lang tid ville kunne være en voldsom skærpende omstændighed, at have begået drabs. De jo allesammens sigtet for drabet, så fremgik det bare, at en af dem så går, går hen og skyder ned dem, efter de har siddet ja. og ventet i en bil i en nabogadning. Hvad er det, der ja. ændrer nu? Jamen, det der, det, der kom frem i retten i dag, det, har, og det er så sket bag lukkede døre. Men det vi ved, det er, at hvad hedder det, inden dørene blev lukket, der blev der læst en ændring op, sådan set af hensyn til, til pressen. Og det her, der fremgik det af fremgivet sigtelserne mod den ene af de tre unge mænd er ændret i det, man åbenbart ikke mener, at han var med til at udføre selve gerningen, men altså han er stadigvæk sigtet for, for at have medvirket til at planlægge det. Det vil sige, at han er stadigvæk sigtet for at til drab, mens de to andre mænd er altså fortsat dem, som politi- og anklagemyndighed mener var til stede i bilen, og hvor den ene af dem så på et tidspunkt den aften omkring 1930-tiden, går hen og afgiver de to dræbende skud mod et, Nicomir Sar, der sidder i sin bil på Hejervej. Ja. ja, fordi det, der er to sigtelser i virkeligheden. Ikke? Den, ene, den ene går på, at, at uh, disse tre personer uh, på en tankstation i Brøndby, så vidt jeg husker, ved 18. tiden ja. Ja. Uh, samme aften, er i besiddelse af et skydevåben. Ja, de er alle tre sigtet for, at de, øh, ja, det er ved tiden samme aften, cirka halvanden timen før øh, gærningstidspunktet, der er de til stede på en størke tank ude øh, på Grønby Strand. Øh, og det, de så er for i den forbindelse, det er at være i besiddelse af en pistol og tilhørende øh, skarp ammunition. Ja, og, og det, altså, så selvom det hele foregår bag lukkede dør, så kan vi jo så ud af det, øh, få et billede af, hvad er det politiet mener, der er foregået. De her mennesker mødes, samles på en eller anden måde på denne her øh, tankstation. Ja. Har et våben, kører til Nordvestpartiet i København, øh, holder parkeret øh, i, i paralleltgaden til Hejervej, hvor Nedims bogreception bliver holdt, og venter øh, til altså, at, at læste ud af bilen gennem mørket hen og, og skyde ham øh, der ved ca. 1930, ikke? Ja, og for og, og at være lige præcis, så siger de 1932, ja. men det er jo altså minutter, der har været om. Men der siger de så nu, at det, det er så kun de to af dem, der, der faktisk kører det med hele vejen til, til Nordvestkvarteret og sad i bilen. Ja. det er det billede, der tegner sig nu, og det fremgår også af sigtelsen, at man så også kun mener, at det er den ene af dem, der er den person, der går ud af, by, af bilen og affyrer de her to skud, mens vi så på den baggrund kan formode, at den anden altså bliver siddende i bilen. Ja, jo, for der er jo kun et våben, der er brugt. Så Der er kun én ja, og der har ja, afgivet to skud. Ja. Ja, ja. Men er, er det allerede forklaret, hvem hvem er de sigtede, der har afgivet skuddet? Altså, står det i sigtelsen? Altså, vi har jo sådan set et, et billede af, hvem det er, men, men der er ikke, det fremgår ikke af sigtelsen. Meget. Nej, okay. Nej, for der er de sigtede for det samme, de to. Tidligere ja. alle tre, og nu kun de to. Ja. Men, men, men ja. hvor, hvor kommer det så fra, undskyld, det, det billede, du snakker om, at den ene at den ene har skudt? Ja, at, ja, det er så fordi der er én pistol. Er det, er det bare det? Altså, det er jo dels det, og så, og så dels det, at, at vi jo på ekstra ekstrapladet selvfølgelig har øh, kilder, som, ja. øh, som vi taler med om det her af, af forskellige karakterer. Ja. Øh, og de er jo så grundet sagens karakterer og dørlukning osv. Og forhindret i at træde frem med navnet. Hmm. Altså, de er anonyme, som rigtig meget er jo er når man arbejder med det her stof. Precise, men, men Carsten ja. Norton, det, det er der fremgået, så vidt jeg husker, af sigtelsen helt fra begyndelsen, netop den her beskrivelse af, at de politiet mener, at de venter i en, mener, de, de venter i en bil, efter den ene stiger ud af bilen, går hen, skyder og vender tilbage, og så stikker de af. Det er rigtigt, det er. Ja, så, okay. så det er derfra, yes. vi har det. Carsten Norton som du lige sagde, så dækker jo sagen ud fra andre oplysninger end dem, der kommer frem før og efter et lukket retsmøde. Og fredag havde i en historie i avisen, du og din kollega Sune Fischer, om at en af de her tre, som har en vis tilknytning til rockerklubben Satudara, at en af de tre fik Vesten, som i det sprog vil er, en, eller i det miljø er sådan en... Et øh, ridderslag. slag, ja, så er man optaget i klubben, ikke? Øh, blev medlem. Med. Ja, ja. På, på et tidspunkt mellem drabet på Nedim, altså der i øh, den 19. november, og så øh, før anholdelserne i december måned. Altså i det tidsspænd, øh, der får en af de her tre, hvad han gjort til medlem af Satodara. Ja. Hva, hvad betyder det? Ja, altså det er jo vigtigt først og fremmest at slå fast, at vi kan jo ikke konkludere, om der er nogen sammenhæng mellem de her ting, fordi øh, de tre sigtede er jo øh, i sagens natur indtil det modsatte er bevist. Men det vi kan konstatere, det er, at i hvert fald to af de tre personer, der er sigtet, de har øh, forud for alt det her, haft en vis tilknytning til rådreklubben øh, Sasudara. Øh, vi har også kunnet konstatere ved retsmøderne, at i hvert fald to af dem har tydelige øh, tatoveringer, der signalerer et øh, tilknytningsforhold til Satsudara. Øhm, og vi har så i forbindelse med at arbejde med i stort tag med, med, med flere forskellige kilder, øh, og der er det så kommet frem, at øh, den ene af de her tre unge mænd øh, på et tidspunkt, som du siger, mellem øh, drabsepisoden og anholdelsen den 6. december øh, er blevet optaget som fuldgyldigt medlem i rockklubben og i den forbindelse har fået vest med fuld rygmærke og som Sebastian siger, så er det jo det er jo ligesom symbolet på, at nu er man rigtig med nu er man ikke længere prøvemedlem eller hvad, hvad man nu måtte have status nu er man fuldgyldigt medlem af denne her rockerklub Men Garsom, øh. når I skriver den historie så der findes jo masser af eksempler tidligere fra andre rockerklubber osv at, at lige præcis det at få vesten, eller og måske få nogle af de her mærker, som man går meget op i i de kredse, altså de der dulighedstegn, de syr på deres øh, vest, ja. at at det er en en belønning for at have gjort et eller andet for klubben. Det kan for eksempel være at slå nogen ihjel. Og, og når I skriver en historie af den her karakter, læner I så altså ikke op, meget op af en ansøgning af, at der er den sammenhæng her? At det er det en belønning for at have udført det her drab? Nej, det, vi, det, altså det der egentlig er baggrund for, at vi skriver sådan en historie og synes, det er relevant at få det er jo, at, at, at det her, det er... Det, det hvad skal sige? Det, det kan muligvis være noget, der indgår som en del af den motivforskning, man foretager. Vi, vi kan jo ikke konstatere, om, om de to hæng, ting hænger sammen. Altså, man kan jo også blive optaget som medlem af en, en, en rådreklub på, på andre måder. Øh, man kan have været at prøve med dem så lang tid, så på et tidspunkt så beslutter ens øh, klubkammerater sig for, at nu skal man være, være med for alvor, eller hvordan det nu er. Men vi konstaterer bare i den kronologi, der nu er, så man kan sige, at der er tre, tre, tre ting, der finder sted. Der er et, et, et, et drab, der bliver begået den 19. november. Der er åbenbart et tidspunkt, hvor, hvor en person får en vest. Og så er der et tidspunkt øh, kort efter, hvor, hvor tre personer heraf, personen, der har fået mest, bliver anholdt og sigtet for det her. Ja. Det er den kronologi, vi siger, der er. Og, og så må man jo tænke sit, men, men sig mig lige, Carsten Norton, selvom det jo er begrænset, hvor meget vi i hvert fald får ved fra for, for, for politiet om efterforskningen og hvor langt man egentlig er med at fastslå, hvad der er motivet, er der, er der egentlig, ud over at, at de her øh, to af de tre, der er fængslet, øh, har den tilknytning til Satudar, at, at der er der noget som helst, der fortæller os, at det her skulle være noget, klubben Satrodare skulle have en, en aktie i, eller have, have planlagt, øh, eller beordret, hvad ved jeg? Altså, det, det ved vi jo simpelthen ikke på et nuværende tidspunkt, og det er også meget, nej, meget... Øh, nej, det ved vi ikke, og det er også meget, meget, øh, hvad skal man sige, øh, farligt at, at, at begynde at vores ud i den slags spekulationer. Øh, jo, og, og det, man det, kan jeg... vel dybest set godt sige, at selvom man er medlem af øh, Hørshånd Golfklub, eller Satrodare, eller et eller andet tredje, så, øh, så kan man jo godt begå forbrydelser, som ikke nødvendigvis har noget med det medlemskab at gøre. Det kan man godt, men altså man kan sige, at, at, at det der er vores opgave, det er at kigge de samme, altså i, i både de samme retninger og muligvis også nogle andre, den politiet gør. Og det vi også ved om den aktion, der fandt sted den 6. december sidste år, der førte til anholdelsen af de tre her, der foretog man en, en, en rensagning af Sassoudars klubhus op i, øh, i Gandøse. Øh, så, så man kan sige, på den måde, så har den klubs... Øh, eksistens og, og, og tilholdssted været en del af den efterforskning, der har været. Om det så har noget på sig eller ej, det er noget andet. Men, men vi kigger naturligvis i den retning, politiet gør og prøver at, at få frem, hvilke oplysninger det er, de får opunderne ejende. Så jeg må, jeg må lige høre, jeres kilder, de fortæller <tryk> intet om et muligt motiv endnu. Ej, det er der ikke nogen, der gør på nuværende tidspunkt. Og det, det er det jo, altså uanset hvilke kilder, vi taler med, hvis, hvis, altså, der, er jo, der er også den her dørlukning, der gør, at, at alt det, der hvad skal man sige, kommer frem ind under retsmødet, mm. det er man jo forhindret i at referere, fordi det er forbudt. Yes. Ja, og, og vi skal selvfølgelig lige sige, at de her tre uh, unge mænd, de nægter sig skyldig. En sidste ting, Carsten Norton så skal jeg nok lade dig vende tilbage til dit arbejde på Ekstrabladet. Øhm. En af begrundelserne for dørlukningerne er jo, at man mener, der stadig kan være ukendte medgerningsmænd på fri fod. Ved du noget som helst om, hvordan efterforskningen af det element indgår? Leder politiet stadigvæk efter andre, som på en eller anden måde kan have deltaget i det her? Altså, de har i hvert fald ikke afvist det. Øh, hvad hedder det? Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget flere anholdelser. Men altså, som man måske også kan se, i, i, som lidt mellem linjerne, det der forhold til dagens retsmøde, så er det at de er stadigvæk i gang med at finde ud af helt præcis, hvem befandt sig egentlig i bilen ude på gerningsstedet, hvem befandt sig nogle andre steder, og var eventuelt med til at orkestrere den her øh, aktion, der fandt sted. Øh, og, og, altså, og det vil sige, hvem har fundet på det? Hvem har fundet på det, og hvem har, stillet de, øh, altså, hvem, hvem har vejledt med rød med og død og stillet våben til rådighed og hvad der ellers må være? skarpe en bil politiet... og sørget for at få den videre og brændt af og alle de der ting, som indgår. Ja, præcis. Og der er fuldstændig ja. i hvert fald ikke klar til at sige nu, at vi har, at de har fat i, i alle de mulige nedgavningsmænd, der er. Og det er jo en af begrundelserne for, at man vælger at holde det her bag lukkede døre Ja. Så, øh, så der foregår altså stadigvæk en efterforskning, som ikke alene koncentrerer sig om de tre, men som også kan, kan være at afsøge, om der kan være andre, som, som man mener kan have forbindelse til forbrydelsen. Ja, det går godt. Ja. Jamen så må vi jo væbne os med det, som vi ellers er så dårlige til i vores branche, nemlig tålmodighed. Karsten ja, øhm, Norton, mange tak, fordi du ville hjælpe til historien, vi refererede til om, om den her fyr, som, som får en Vester-medlemskab. Den kan man så læse inden for Extrobladets betalingsområde øh, på Ekstrablad.dk. Den var i avisen fredag. Tak for hjælpen, Karsten Norton. Selv tak. Du lytter til politiradio på Radio 427. I studiet er Sebastian Rikkelsen, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og så har vi nu igen fået besøg af Nadja, som var her for en uge siden. Hej Nadja. Hej. Jeg skal lige sige til lytterne, at hvis man gerne vil høre hele historien om den sag, som du også skrev om i weekendavisen i sidste uge, altså om din ekskæreste og den øh, anmeldelse og de forbrydelser, han har begået mod dig, så øh, kan man finde det på Radio 24 app, eller hvor man nu ellers henter sin podcast, mm. og finde uh, det program, der blev sendt for en uge siden. Der fortæller vi en historien. Men ja. derfor skal vi jo stadigvæk lige rise op igen. For to år siden gik du til politiet og anmeldte uh, din på det tidspunkt kæreste, mm. som du havde været sammen med i et år, mm. uh, og du var sluppet væk fra under dramatiske omstændigheder. Et år efter, altså i januar sidste år, der blev han i byretten dømt for flere tilfælde af vold, for trusler og for voldtægt mod dig, og fik to og et halvt års fængsel. Og så anket han, mm -hmm. og så, øh, så sagde han skulle i landsret, yeah. og det kom den så i Tiersdats. Yeah. Så du skulle i retten igen yeah, og afgive forklaring igen. Yeah. Hvordan var det? Det var, det var en blandet følelse. Det var øh, selvfølgelig ikke særlig rart. Det siger sig selv, at det ikke er sjovt at skulle i retten og skal gennemgå alle de her oplevelser igen. Men det var øh, rart, fordi det var på tide, fordi nu kunne jeg ikke vente mere. Så... Og for sagen afgjort. Ja, endelig. Og det vi kan afsløre, er, mm. at uh, landsretten sådan set var enig med byrettens vurdering af bedømmelsen af beviserne og det, det, hvad der er sket. Mm. Men skruede en tak op på straffen, så han blev straffet med to år og ni måneders fængsel. Ja. Så lidt mere end i byretten. Hvordan har du det med det? det jeg tror egentlig, det er underordnet for mig, men sådan følelsen af, at nu har jeg skulle vende på, at Anke-sagen ligesom er blevet øh, endelig skuffet retten, og at han ligesom har haft de her rettigheder, ligesom det mit, min klager er gået på, at han har haft mange rettigheder, så er det sådan lidt et ekstra, sådan et, det skal du i hvert fald ikke gøre mod mig-agtig følelse, jeg lige fik. Men vel også det her med, at han ikke øh, kan dukke op nu, når du har rundt i København? Ja, ja, i forhold til straffen. Det er jo, det er jo også noget, det vi snakkede Lige om lav, sidst, faktisk. og det er jo noget af det allervigtigste for at overhovedet melde i hvert fald for mig, det var at få ham væk, mm. at jeg øh, kan tage mit liv tilbage igen og gå frit på gaderne. Ja, ja og øh, der er jo det, det talte vi også lidt om for en uge siden, at han, øh, han ikke på noget tidspunkt har været varetægtsfængslet i siden. Mm. Øh, og du, du har fået sådan et skiftende meldinger. Fra, øh, fra politiet, om vil man det, ville man ikke det, og så videre. Og, øh, og der er jo dels det af det, at hvis man havde varetægtsfængslet ham, så kunne det have gjort noget ved din utryghed og angst. Dels øh, at, at det kunne da godt være mulighed for, i betragtning af, at han er for nogle ting, eller var sigtet for nogle, nogle forbrydelser, som mm. kan give enormt meget lange fængselsstraffe. Øh, men det blev han altså ikke. Nej. Og, øh, og jeg ved, at man sådan set gerne i øh, ved landsretten, der ville anklagemyndigheden gerne have, efter dommen blev afsagt, så have fængslet ham og sagt, nu, nu holder vi på dig, indtil, vi, indtil der bliver fundet en fængselsplads til dig. Ja. Og det er jo ret typisk også i alvorlige ja. straffesager, at, at, at du går ikke hen og får en dom på næsten tre års fængsel, og så kan du ligesom bare gå hjem og hygge dig, mm. når, når du har lavet personfarlig kriminalitet. Anklageren bad også om, at, øh, at få ham fængslet, og havde vist også et par politifolk med i retten, ikke sant? I i retten. Det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, der var ikke politi, der jeg var der, der var nogle vagter. Da jeg var der, ja. ja. Men uh, Nima Samani, vores producer, han mm -hmm. var uh, til retsmødet også mod Du afgav din forklaring bag lukket dør, og så gik du hjem. Yes. Men, men, så du var der ikke, da dom blev afsvaret. Men, uh, men der var altså politifolk klar til at anholde ham. Men landsretten sagde nej til, at han skulle fængsle. Så han er stadig på fri fod. Ja, det er han. Ind til Kriminalforsorgen så finder en, en fængselsplads til ham og indkalder ham til afsoning. Hvordan mm -hmm. har du det med det? Ja, ikke særlig rart, fordi nu igen, jeg havde glædet mig til, at det skulle overstås, og at, at jeg kunne gå frit, så, det sådan, så bliver han straffet, og de, jeg får anerkendelsen af, at det, det er ikke okay at gøre imod mig, men han er stadigvæk ligesom, øh, jeg lige kan gå, gå her på gaden nu, og, og, og, og også det, jeg fik at vide efter byretten sidst, sådan, du skal nok lige passe på med at gå ud om natten, fordi nu har han nok lidt ekstra sur, så sådan... Hvem sagde det til dig? Det sagde min bistandsadvokat ja. dengang til mig. Så det er, ikke særlig, altså, det er ikke særlig rart, det der med, at jeg ligesom skal igen bare skal vente. Kom, kom landsretten med en forklaring på, hvorfor han ikke blev øh, fængslet? Jamen, jeg, jeg talte med, med anklærende i sagen, altså fra statsadvokaten i København, mm. som mødte i sagen, for at finde ud af, hvor, hvorfor det var sådan. Jeg kunne så huske, at at øh, helt tilbage i 90'erne med en af de her mange voldspakker, det sådan der blev vedtaget på Christiansborg jævlig, mm. så havde der været en eller anden øh, konkret enkelt sag om, om en, der var, blev sigtet for grov vold, og så blev løsladt, og så kunne man møde ham på gaden i dagen efter. Og så sagde politiet, det må ikke ske. Hvis der er om grov vold, så skal man varetægtsfængsles. Øhm, plus, at der er de her bestemmelser om, at, at selvom der ikke nødvendigvis er et risiko for, at man gør det igen, eller at man vil påvirke sagen, som er de altså, normale bestemmelser, man varetægtsfængsler mm. efter, så kan man godt fængsle på, på hensynet til retsfølelsen. Mm. Altså, det eksempel, jeg plejer at bruge, det er sådan nogle sager, hvor øh, en drabsag for eksempel to venner, eller mand og kone, den ene slår den anden ihjel, og, og tilstår med det samme, ringer måske selv efter til politiet, der er ikke noget, altså, det selvfølgelig skal ske noget efterforskning, mm. den er sådan set opklaret, så kan du sige, jamen, der er ikke risiko for, at den mand vil påvirke vidner, eller at han vil stikke af, eller han vil slå andre ihjel. Mm. Men så siger man, men er der en særlig bestyrket mistanke, for eksempel hvis man har tilstået, så kan man af hensyn til retsfølelsen fængsle, fordi man simpelthen ikke synes, det er rimeligt, at en person i den situation skal kunne gå frit omkring. Mm. Og det ville man også godt have kunne gøre i denne her sag. Mm. Men i byretten mm. for et år siden, der blev der ikke bedt om det. Altså, der, det sådan noget sker jo ikke bare. Anklageren skal, jo, når dommer afsagt, at ligesom, jeg har en begæring om fængsling frem. Mm. Og det skete ikke Nej. i byretten. Da sagen så bliver anket, så rykker den jo fra anklagemyndigheden ved Københavns politi, videre til statsadvokaten for København, som er dem, der møder, når det er i landsret. Mm. Og, og der siger man så, der vi jo nået til sommer, byretsdommen var i januar, så er til sommer, og så sidder de og kigger på den der, mm. og siger, at det er da egentlig underligt, at han ikke er blevet fængslet, fordi det vil man normalt gøre, når der nu også er en dom. Yeah. Øhm, og så forsøger man også at få byretten til med, med en vis forsinkelse at få ham fængslet. Og, så, mm. og dengang ser jeg Københavns Byret så, om prøv at høre, nu er der gået fem måneder eller sådan noget, siden han blev dømt, og der er jo ikke, han har jo ikke gjort noget han har heller ikke opsøgt dig, mm. så det kan I ikke komme rendende med fem måneder efter og sige, at nu skal han fængsles. Det kan ikke det skulle jeg spurgt om noget før. Ja. Øhm, og, derf, og så der blev han ikke fængslet, så kan man sige, jamen så, nu er der en landsretsdom, og mm. nu er han skal i fængsel to og ni måneder, så vil vi gerne have ham fængslet, indtil der er en plads. Øh, hvor han kan komme til at afsåle. Ja. Og den begæring kom anklageren med i landsretten ja. tirsdag. Og der siger landsretten så dybest set på den samme begrundelse, som byretten ja. havde, da det blev afvist ja. i sommer, mm. at nej, altså det der er der ikke nogen grund til, der har jo ikke, der er ikke sket noget ved, at han har været på fri fod i den her tid. Og du har jo heller ikke, du hører ikke fra ham med. Nej. Jeg har okay. ikke gjort dig noget. Nej. nej. Så, så det er begrundelsen. Det er begrundelsen, ja. ja. Så skal jeg lige forstå, i sommer, der var nogen, eller der anmodte man om at få ham fængslet, ja. ja. okay, hvem, var det? Hvem, hvem gjorde det? det, det som, som jeg forstår, det kom det er fra statsadvokaten, som, som har fået så sagen. Så har fået sagen og skal have den i landsret. Ja. ja. okay. Så man kan muligvis tale om en fejl eh, til at starte med. Men ja, byrde byretstoppen, at det måske er nogen, der glemmer at ja. og, og bede om det, <coughs> eller ø, hvad ved jeg. Ja, okay, spændende. Så det er, det er begrundelsen. Ja. Øhm, du så ham heller ikke i landsretten? Men? Nej. Han, han var ført ind i et rum, da jeg var i NAVG-forklaring, og så er der heldigvis søde vagter, der er meget gode til at få mig hurtigt væk, og væk fra landsretten. Og... Ja. Ja. ja. Var det ubehageligt at være der? Ja, det var ikke særlig fedt. Det er jo sådan, sådan en ankesag, at i modsætning til byretten, hvor du sådan skal afhøre sig og forklare alt muligt, det talte du også om, da du var her i sidste mm -hmm. uge, så i ankesagen, der har man jo, tager man jo faktisk udgangspunkt i alt det, der er sagt i byretten. Ja. Så der står typisk anklageren, du kommer ind og sidder i stolen, og så står anklagen og læser op af retsbogen fra byretten. Ja. Og øh, det kunne jeg stå på, og det er bag lukkede døre, fordi mm. det er dig, der er offret, og der er også at tale om en sædlige Det ene forhold var under lukkede ja, døre. altså ja. voldtægtsdelen som han er også at dømme for. Øhm, men at, øh, som jeg står på anklageren, så, så var det hele to sider, at din forklaring fra byretten handlede om... Ikke om det, han blev dømt for, altså volden og voldtægten og truslerne, men om, hvordan samlivet med ham var. Mm. Og det skulle du så sidde og høre på igen. Du sagde sidst du at du faktisk var glad for, at der var blevet spurgt så meget til det i Hvordan var det at høre det igen? Det er jo ikke rart at høre, men det var rart, at det blev læst op, fordi det er noget af det, som er er vigtigt for mig at fortælle, at det var ligesom det der også gjorde, at jeg ikke gik. Altså også fordi mange, af, hvad kan man sige, de bebrejdelser der ligesom kører på mig og min utroværdighed, det kører jo også meget på, at jeg ikke anmeldte med det samme, og hvorfor jeg ikke gik med det samme, så at der ligesom bliver læst op de, hvad kan man sige, mekanismer eller de ting der gjorde, at jeg ikke bare gik med det samme, eller og ikke Og hvad bare. var det, Natja? Det var jo den psykiske vold, den sådan, psykiske tager, som jeg har levet under, som gjorde, at jeg ikke bare, som jeg også sagde i sidste uge, gik første gang jeg blev slået, fordi Igen, som jeg sagde sidste uge, det vil jeg ikke tøve med at gøre, hvis jeg blev slået på gaden. Så vil jeg ikke tøve med at ringe og gå eller et eller andet. Men, For... men hvordan, hvad var det, han kunne gøre ved dig, som, som, som fik dig forandret ned i den position, hvor du slet ikke <coughs> kunne finde på at gå det? vej? Isoler mig fra min omgivelser, være nedladende mod mig, altså... Øhm... Så, ja, rigtig meget, at man jo bliver isoleret totalt fra sine omgivelser, at man bliver... Altså, så han sagde du ikke må se, ikke andre, se mennesker, andre mennesker? Jeg, hvis jeg så andre mennesker, så havde jeg dem hele tiden på telefonen, for at ligesom skulle retfærdiggøre, hvor du hænede, og så er det lettere bare at blive derhjemme, fordi så skal man ikke kæmpe med det. Man bliver nedgjort, man bliver troet, man bliver troet, at hvis du går, hvis du siger fra, så bliver det bare endnu værre. Altså, man lever, ja, som jeg siger, jeg skulle navigere rundt i et, et slags fængsel, som man ikke kan slippe fri fra, så... så Ja, det var enormt vigtigt for mig at få det sagt. Men som jeg hører dig og oplever dig, både når du sidder her nu og da du var her i sidste uge, mm. så er du jo en begavet, øh, velorienteret voksen kvinde, som på, på det her tidspunkt møder ham er i gang med en uddannelse. Du, det, det er enormt svært at forestille sig, hvad det er, nogen mand kunne have gjort ved dig til, at du fuldstændig mistede følelsen af, at du var noget værd, mm. eller at du, at du havde din egen frie vilje og du kunne sige... Det kan du da glemme med at slukke telefonen, når du ja. er sammen med dine veninder, og så kan han da ringe lige så Hvordan, Hvad er det, han har kunnet gøre ved dig? Kan du selv se det nu? Altså, jeg kan, jeg kan jeg sagtens forstå, hvad du, fordi jeg sidder og tænker det samme, hvorfor søren gik du ikke bare og sagde stop? Men det gjorde jeg ikke, fordi jeg jo var forelsket i ham. Han var min kæreste. Jeg troede, han behandlede mig godt. Jeg troede, at det, han gjorde, det var sådan, at vi skulle være kærester, når han gjorde undetting mod mig, eller sagde undetting om mig, så var jeg på en måde tilbøjelig til ligesom at i hvert fald ikke give ham ret, men navigere, så han ikke blev sur på mig, så det blev bedre, og så jo mere, at jeg ligesom navigerer efter det for at redde det her forhold, jo mere får han jo også hånd om mig, og jo mere han får isoleret mig væk fra alt det andet, jo mere sådan gjort blev jeg også. Altså, jeg var sådan et øh, dyr i et bur, der løb rundt, og jeg prøvede jo vir virkelig, fordi jeg, jo, jeg kan jo godt se, når ting er forkert, og jeg ved godt, men jeg havde ikke rigtig nogen mulighed for at komme ind, for jeg var blødt så Isoleret. Jeg vidste ikke, hvad jeg... Og plus, det er mega skamfuldt at være sådan... Jeg bliver behandlet sådan, og sådan, jeg ved ikke, hvem jeg skal sige det til. Jeg har ikke engang nogle venner, jeg skal sige det til. Og når jeg møder et politi eller et eller andet, så kigger de jo også bare lidt på mig, som om jeg er skør. Så det er virkelig, virkelig svært. Jeg sidder her med et lovforslag, som blev fremsat den 9. januar fra Søren Pape Poulsen, Justitsministeren. Mm. Som foreslår, at der kommer en ny paragraf ind i straffeloven, som skal lyde sådan her. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytningshustand, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil tre år. Det du oplevede sammen med din kæreste, ud over at der jo også var tale om regulær, om man så må sige, gammeldags fysisk vold mm. og andre ting, var det det her? Ja, gentagende gange mm. over en periode at blive udsat for groft nedværdigende, forulæmpende mm. eller krænkende adfærd, der er egnet til at styre den anden. Ja, det, var det. Og det, er også, det tror jeg er vigtigt for mig også at sige, det der med, at psykisk vold er jo ikke bare, at alle forhold, uanset hvor gode de er, alle, øh, alle kommer op og skindes, alle kommer til lige at sige et eller andet grimt ord til hinanden. Det er normalt, sådan er livet. Det andet er, når det er et uligt forhold, og det er den ene person, som har en magt over den anden, som man ikke kan slippe ud fra. Og det er systematisk noget, der står ved. Det er ikke en enkeltgangstilfælde. Det er noget, som er systematisk og står på, og du, kan, du har fået frataget alle muligheder til egentlig at navigere rundt i det. Så ja, det er... Det er, det er. Så, så hvis, hvis denne her lov, så justitsministeriet vil gerne have, at den kan vedtages og træde i kraft 1. marts. Mm. Så hvis det, du var udsat for, som jo ligger nogle år tilbage, men hvis det skete for mm. dig her til sommer, så, vil, så, så tænker du, at så vil, så vil man også kunne straffe ham for det, udover de to år, ni måneder, han har fået for at være voldelig og voldtage dig og tro ja. ja, altså ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at psykisk vold, grundset også er så vigtigt, det her lovforslag, det er jo fordi, at fysisk, ofte er psykisk vold det, der ligger forud for den fysiske vold, og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at anerkende og forstå, så at jeg lige netop, når en kvinde eller et andet menneske, der er blevet udsat for både psykisk, fysisk, seksuel vold, kommer væk, ikke oplever den bebrejdelse, som jeg egentlig har oplevet. Det er det, jeg synes, der er enormt vigtigt her. Og så kan man snakke om og hvordan man skal bevise det og sådan noget. Det har jeg da også selv nogle, øh, nogle kritiske spørgsmål til, eller i hvert fald nogen, der skal stå til ansvar der. Ja. Vi er i gang med Politiradio. Det er Nadia, der taler om... Øh Dels den dom, der endeligt faldt i tirsdags i Østre Landsret over hendes ekskæreste, som altså blev dømt for at udøve vold og voldtægt og trusler, og som du siger, dybt set også grunden til, at han overhovedet kunne komme til det, var, at der gik hvad du opfatter som en lang periode af psykisk vold, som nedbrød dig, så du overhovedet ikke havde nogen modstandskraft. Ja. Mm. Yeah. Ved siden af mig sidder Sebastian Riggelsen, som altid jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og så sidder også forsvarsadvokat Peter Sækker, som har skrevet et indlæg øh, i Ekstrabladets Nationen, om det her lovforslag øh, om psykisk vold. Jeg læser lige op, Peter Sækker. Næste gang du ryder op og gør rent, i stedet for at se fodbold, fordi konen ellers skælder dig ud og lægger dig på is. Næste gang hun på samme måde får dig til at sige ja tak til økologisk vegansk spildsalat i stedet for pizza, og måske endda gentager, at du jo er blevet tyk, så er du offer for strafbar psykisk vold. Tror du, tror det er det, lovgivende mener med... Ej, med paragrafen? Nej, det tror jeg ikke. Det står der også længere nede. Jeg, det, jeg bruger min mor som eksempel, og det er jeg sikker på, at hun ikke er veldig begejstret for. Men jeg bruger min mor som eksempel og skriver også i mit indlæg, at øh, jeg er helt sikker på, at lovgiver ikke har haft hende i tankerne. Men det indrammer også meget godt, hvad problemet er af sådan en lovgivning her. Nemlig... Så, så forklar lige, hvad problemet er. Okay, så den, den helt overordnede problemstilling, er, at man kan sige en hel masse og interessere sig for en masse nuancer. Men den helt overordnede problemstilling er at almindeligvis så er vores lovgivning sådan, den er let at sig efter. Jeg ved for eksempel, at jeg må ikke køre mere end 50 km i timen i byen, så hvis en politimand måler mig med 52 km i timen, så har jeg kørt for hurtigt, så kan jeg slå op i et bødekatalog, jeg ved, hvad straffen er. Her, der, hvis man fører det over på bestemmelsen om psykisk vold, så er det, hvad man kan kalde metermål. Det er sådan, at det, der bliver beskrevet i lovforslaget, og det passer jo vældig godt på det, øh, medgæsten her har fortalt om, så er, det, så er det en masse oplevelser, som alle kender i et eller andet omfang fra deres øh, eget parforhold. Der er altid en eller anden, der er lidt mere sur end den anden. Der er altid en, der har noget at sige om mad og påklædning osv. Det kendes i en eller anden udstrækning fra alle parforhold. Og for så at føre det tilbage til eksemplet med bilen og køre for hurtigt, så bliver problemet, hvornår bliver det strafbart? Og den øh, vejledning, vi får i loven, det er, det, er relativt, det er relativt lidt om det, og vi får ikke meget mere i... Øh, i bemærkningen til lovforslaget. Så det svarer til, for at komme tilbage til bilen, det svarer til, at politimanden han siger, Men, jeg mener, du har kørt for hurtigt. Og så må du jo så sige, Men, det mener jeg ikke, jeg har. Og så skal man så, du ved, dømmes på baggrund af, om dommeren synes, man kørt for hurtigt, eller om man gik over grænserne for det almindelige, og så lige frem var utilbørlig øh, i parforholdet. Og det er sådan set det, der er problemet. Det er en helt umulig situation at befinde sig i som, som mand. Eller kvinde. Ja, jeg tænker, at lovforslaget Dom... sigter på mindst trods alt. Altså, jeg synes, det, det er jo altid nemt at sammenligne med færdselsloven, ikke? I eller 22. Men jeg synes det er godt, og nu er jeg jo på tynd is her, jeg vil sidde og tale med en, der faktisk har taget uddannelsen øh, som jurist. Det har jeg jo ikke. Men jeg kan da komme på masser af eksempler i straffeloven, hvor bestemmelserne jo er noget, der skal afgøres ved en konkret vurdering. Øh, jeg må ikke ruske, slå, hold, fastholde mit barn. Men hvis ungen er ved at løbe ud over vejen, så må jeg godt gribe ham hårdt i armen for at holde ham tilbage. Det, ved, det er fuldstændig åbenlyst, at det ikke er strafbart. Men hvis jeg river ham hårdt i armen for at straffe ham, ja, så gør jeg noget ulovligt. Altså, og det er jo en konkret vurdering. For slet ikke at tale om voldtægtsparagrafen, paragraf 2, eller styk 2 i den, det som man tidligere havde en anden paragraf om, at tilsnige sig sammeleje. Denne her bestemmelse om, at hvis en, en person ikke er i stand til at modsætte sig, er i en sådan tilstand, at så kan man dømmes for voldtægt. Det er jo, det er jo vanskeligt. Det er vanskelige domstolene, Det er svært og, og vurdere beviserne, det er svært at tage stenge til, hvad der egentlig skete Men det er jo sådan set det, vi overlader til domstolene. Men, men jeg, jeg har bare aldrig nogensinde oplevet nogen, der er i tvivl om, hvorvidt det, der er beskrevet, om det rent faktisk er vold eller ej, det, det, det kan jeg ikke komme i tanke om. Jeg det er tænker, rigtigt, at du som forsvarsadvokat har været i sager, hvor der var nogen, der virkelig kunne være i tvivl om det, der foregik var voldtægt. Om det var voldtægt? Ja. Men ja, jeg tror, at problemstillingen er en, en lidt anden, for her er spørgsmålet ikke, hvor grænsen går for, hvad der er voldtægt. Her, her er spørgsmålet, hvad er, eller det, det du bringer på banen, det er et spørgsmål om, hvor går grænsen for, at man kan bevise. Det kan være svært nogle gange at bevise, at kvinden hun tydelig har sagt fra. Og der har man jo så forsøgt at dæmme op for alle mulige forskellige tiltag. Helt fair. Det vi taler om nu, det er ikke, at du gør bevisførelsen svær, bare, men også, at du gør altså, det strafbare område fuldstændig flydende. Det, det er meget, meget svært at forholde sig til. Og jeg synes, det er værd at tage med i betragtningen i den forbindelse at hovedparten af det, der nævnes i lovforslaget, jo allerede er strafbart. Vandrygt af dine børn og dine nærmeste, det er strafbart efter paragraf 213. Hvis du udsætter nogen for psykisk vold på en så grov måde, at du forsætligt påfører dem psykiske skader, så er det strafbart efter paragraf 245 stykke 2. Det er allerede efter paragraf 264b ulovligt at overvåge nogen, for eksempel med en GPS. Det er ulovligt at true folk, det er ulovligt at tvinge folk, det er ulovligt at udsætte folk for vold. Og sagen her, som jeg forstår det, det er, at vi, vi har jo hørt en helt forfærdelig historie, og jeg forstår, at, at hendes ønske også om det med den psykiske vold er at blive hørt, og det indgår i straffesagen. Og det har det jo rent faktisk gjort i hendes tilfælde. Ja, og og det har forstår... formentlig været en skarp omstændighed, men ikke det er derfor, man har interesseret sig for spørgsmålet fra anklagemyndigheden? Det er i hvert fald, hvad jeg side. forstår på anklagemyndigheden, ja. at man generelt oplever, at, at bruger man tid i retten på også mm. og sandsynliggør at sandsynliggøre beskrive den psykiske vold, den tvang eller fornedrelse, der ligger ja. forud for volden, så vil det meget ofte indgå som en skærpende omstænd. Og i den kontekst, giver det mening, det der jo er spørgsmålet, det er, om det kan så de mindre grove tilfælde, mm. om de kan stå helt alene, hvor det ikke ender, som i den her sag med vold og trusler og tvang og ligefrem voldtægt, mm. om det kan stå helt alene. Men det, som jeg, når jeg læser lovforslaget, ja. så, så synes ser jeg jo, at, at man jo sådan set prøver, du siger, der er alt det står der jo også, der er alle de her andre bestemmelser, Ulovligt tvang er ulovligt, Øh, trusler er ulovligt. Der er masser af ting, der er ulovlige i forvejen Men at der mellem de paragrafer Simpelthen er nogle huller Hvor mennesker kan behandle hinanden På måder, som er åbenlyst forkerte Men som ikke er strafbare Og det er de huller, man gerne vil lukke Det handler om social kontrol Af den karakter, som man oplever for eksempel I sådan meget fanatiske, ekstreme Religiøse miljøer øh, Det handler om stalking Altså især ekskærster, der, der forfølger, chikanerer osv. Øh, en tidligere partner, på måder, som, hvor, hvor det eneste, de kan straffes for, det er overtredelse af det tilhold, de har fået. Men selve den chikane, øh, der er, er ikke i sig selv ulovlig, for den kommer ikke op på det niveau, hvor vi kan kalde det trusler, eller farforvoldelse, eller hvad det nu måtte være. For eksempel ek eksemplet med, at du øh, ringer tusind gange til din ex-kæreste. Når der er blevet ringet 100 gange til dig, så kan det være, at det er over grænsen, så går du hen til politiet, så får du et tilhold. Hvis vedkommende, så ringer gang nummer 101, så får vedkommende en dom. Altså, så til den beskyttelse ja, kan man sige, er ja, ja, Hvis man er interesseret i det her emne, så kan man også gå ind på Radio 24, 24 app og, øh, og finde tidligere udgaver af politiradios. Vi har to gange haft besøg af en, af en ung kvinde øh, fra Midtjylland, øh, Anne-Sophie, hvis ikke fik 9 måneders fængsel. For jeg tror, der var et par 60 forhold i anklageskriftet imod ja. ham, for at genere hende, bryde ind i hendes hjem. Øh, skrive til hende, kontakt hende, køre efter hende i bil mm. Hendes mor, hendes mormor, hvad som helst Men det fine ved det er jo, at Men det er meget det, nemt at undersøge Om folk er skyldige øh, eller ej det var så ikke sådan, super nemt Problemet er jo lort. bare, at, med det, at hun siger Hende her, Anne-Sophie, som er en onkel lige, Lidt yngre end, øh, end Nadia, der sidder her Sagde, undervejs tænkte jeg jeg vil hellere have haft, han bare havde tævet mig. Hvis han bare havde givet mig nogen på skrinet, så havde det været overstået. Men denne her systematiske, langvarige chikane, som hæmmer hendes bevægelsesfrihed, isolerer hende øh, og gør hende bange, er smertelig på en helt, helt anden måde. Du sad nækker, ja Det er noget, du godt kan sætte dig ind i. Ja det, ja, det kan jeg sagtens. Jeg kan sygt godt relatere til det, og jeg, kan jo også godt, jeg hører jo også alt, hvad, hvad han siger omkring den her lovforslag, og at det bliver helt vildt svært, at, at der skal falde dom i de her sager. Men meget af det vigtige for mig i det, er jo også, at, at, det, altså at bare det, det bliver anerkendt, at det kommer til at stå et sted, og at man for eksempel ikke øh, kan bruge... Altså, ja, når man møder en politibetjent, så er de uddannet i at forstå, at fordi sidst, der kan jeg huske, at Helle og Sebastian... Det var nok, bistandsavokat Helle, ja. Helle, vi havde med på telefonen. Ja, ja. ...talt ind i, at, at det kunne være, at da jeg første gang stod nede på politistationen, og jeg desværre blev talt fra faktisk og, og anmeldte, fordi det var svært at bevise og sådan noget, der så, så, så talte de lidt ind i, at det kunne være, at jeg var uheldig, at det var en politibetjent, der troede, at jeg var, var en af de slags kvinder, der nok bare gik tilbage eller sådan noget. Og det, det, kan, det var nok rigtig uheldigt, at jeg lige mødte det der, men det må bare ikke ske, det må bare ikke være legitimt, og det vil lige netop det her lovforslag være med til at gøre, at sådan en, sådan en, ud, eller sådan en oplevelse vil man ikke blive udsat for, fordi der vil være et system, der forstår hvorfor det var vigtigt at møde mig, så jeg ikke bare gik tilbage, fordi når man lever i psykisk vold, så er man netop, netop isoleret, man har ikke andet at gå tilbage til, end det mål, man kommer fra. Men det er klart, altså, der er også en del signalpolitik i det her. Det er der, mm. det er der ingen tvivl om, at, at det ikke er okay, den historie, man har hørt fra dig, men altså, jeg hørte også virkelig det Peter siger, og jeg giver, også, jeg giver dem ret i mange punkterne. Altså, det her, det er jo ekstremt fluffigt. Mm. Og som politibetjent, så er det jo stort set umuligt at bevise de her ting. Men jeg tror på en eller anden måde også, det er et forsøg, som skal igennem nogle prøvesager, før man finder, finder frem til et eller andet. Og jeg tror absolut ikke, at, øh, at paragrafen i sidste ende kommer til at lyde, som den gør nu. Nej. Altså, jeg læser lige op af Peter Sikkers debatindlæg fra Ekstrapladsnationen. Du, du citerer fra noget af beskrivelsen i lovforslaget, at noget af det, der skal gøres strafbart, er at tage kontrol over en persons dagligdag ved at beslutte, hvornår personen må sove, indgå i sociale sammenhæng med andre, for eksempel tage med til en fødselsdag eller være ud sammen med sin familie, hvilke personer vedkommende må omgås, hvilke tøj personen må iføre fødsel og så videre, og at ignorere en person. Det står i bemærkningen til lovforslaget. Og så skriver du, Peter Sækker. Når kvinder i mødergrupper, strikkeklubber og på caféer fortæller deres veninder, og deres mand at dovent tyk og dårlig i sengen, så kan de fremover fortsætte snakken i fængslet, for det er, hvad lovforslaget kalder, at udbrede ondsindet slag og rygter eller intime oplevelser, og det koster op til tre års fængsel. Er vi ikke en lille bit smule platte her, Peter Sækker? I givet er det vist kun mig, der er det, men, men det er et forsøg på at, øh, at sætte tingene på spidsen. Altså pointen her er jo, at det er. Det er rigtig svært at lave den lovgivning, uden at øh, en hel masse mænd, der oplever sig selv som tøffelhelt, eller i hvert fald hvor deres venner gør det, at de ikke øh, med samme ret kunne, kunne anmelde det, fordi... Den her beskrivelse passer virkelig godt på stort set alle parforhold, og derfor bliver det sat på spids. Ja, og synes jeg der er jo nødt til at sige, talt lige for dig selv. Ah, nu, nu, med ikke så ved jeg, hvem din mand er. Så. Men, nå, men jeg er ellers øh, fræskilt, men lad nå, det ligge. så ikke, men øh, hvad hedder det? Jeg, jeg ser sådan på det, at det her med at udbrede ondsindede sladder, Øh, problemet der er jo, at øh, jeg, jeg tror, alle kan genkende sig det der med, at kvinder, de for eksempel debatterer det. Og hvornår er undsindet slader så så groft, så det er medført strafansvar? Og det er jo ikke beskrevet nærmere. Hvad er det for en undsindet slader, der er tale om? Det Men synes er jeg det ikke lige præcis det, som sådan lovgivning bliver, altså, bliver til, og det, der foregår ud ved retterne, skal, skal udvikle sig, mm. fordi... Al strafferet er konkrete vurderinger på konkrete sager. Så skal man hos politiet, hos Anklagemyndighed og i sidste ende ved retterne finde ud af, hvor er grænserne. jeg kan da sagtens høre, der er alle mulige andre forsvarsadvokater, Hemle op om, hvor, hvor forkert det er, når politikerne laver detaillovgivning og vil have minimumstraffe og vil sidde og diktere at føre dommernes hænder øh, helt ned i detaljen, fordi argumentet altid vil være... Det skal være en konkret vurdering. Det overlader vi trygt til den dømmende magt til domstolene, der sidder faktisk forstandige mennesker og kan vurdere det her. Men der er jo forskel på... Nu at, siger du, at det er simpelthen forløst. Det kan dommerne ikke finde ud af. Du kan da godt med din forstand finde ud af, om det, Nadia har været udsat for, er at sammenligne med, at øh, din kone sidder et eller andet sted og siger, at du også ser for meget fodbold. Jeg ja, kan da sagtens se, det to forskellige steder på, på skalaen. Men det, vi taler om her, er jo ikke, hvor, øh, hvad skal man sige, hvornår noget er bevist. Det er svært, og det er dommeranlæggende, det de er de sikkert vældig gode til. Det, vi taler om her, det er, hvor går grænsen mellem det strafbare og det ikke strafbare. Og der skal du finde nogle retskilder og holde det op imod. Og du har på nuværende tidspunkt lovforslaget at forholde dig til, og jeg synes, det er rigtig svært. Og jeg synes også, det eksempel øh, før omkring tilholdet var dårligt, for det var en person, der rent faktisk fik 9 månedersfængsel. Og så må synes, det er alt for kort tid, helt fair. Men vedkommende blev jo rent faktisk dømt for en adfærd. Der ikke var vold, der ikke var trusler, der ikke var tvang og ikke var voldtægt. Men det, jeg sagde var, at der skulle man altså op i over 60 tilfælde, før der var stof nok til faktisk at stoppe det her menneske. Så dem, der beskæftiger sig med stalking, er ofre for stalking, eller prøver at hjælpe stalking og offer. Og jeg tror også, Sebastian, du giver mig ret i som møder de her sag om stalking, står jo i sådan et eller andet øh, tomrum, fordi hvad er det, vi skal komme efter dem med? Fordi det netop ikke helt passer ind under paragrafen ja. om trusler. Det passer ikke helt under nogle af de andre bestemmelser, vi har i strafnommen. Men det er klart, der kommer jo nogle sager nu her, som kommer til at være prøvekludet, og det kommer da til at, at være lidt hårdt også for dem, der bliver anklaget. Men altså, øh, der, så der, kommer dem, der, kommer nogle, der kommer nogle rettesnure. Det må der jo gøre. Men, men det interessante er, synes jeg, fordi hvis, hvis, hvis hvad jeg sige, hensynet her er et hensyn til piger som natja. og det er ikke, jeg har så meget sympati, som man overhovedet kan have for hendes situation, men så tænker jeg, at man skal kaste et blik ned i den del af lovforslaget, der handler om, at, øh, at lovgiver sådan set forventer, at der vil komme langt flere anmeldelser, end der vil komme, komme sager ud af det, fordi man forventer, at politiet dropper sagerne på skrivebordet. Og hvis jeg var Nadia og sidder med den oplevelse, øh, som Nadia har, så ville jeg da føle mig endnu mere frustreret, hvis jeg kom med en anmeldelse, og jeg kunne læse i loven, om det her det, jeg har været udsat for, det er strafbart, og politiet så slutter den på, på beviserne. Så har vi jo ikke nået det mål, som, som jeg forstår, findes, I håber på. Det, det, det, det findes, vil, ja, jeg prøver bare at beskæftige mig med, hvad der står i det. Det, det, det findes der jo talrige eksempler på, også når det gælder alle mulige andre paragrafer i ja, jeg, jeg tror ikke, jeg kender til andre eksempler, hvor lovgiver i lovforslaget, eller hvor vores justitsminister i lovforslaget har skrevet. At, at vi egentlig godt ved, at det her det ikke vil føre til nogen sager. Der står også, at det har ikke <trykker> nogen økonomiske konsekvenser. Og, og selvom det er en stort set umulig bevisbyrde, så, så synes vi alligevel, at det skal være strafbart. Altså, hvis målet her er at, at drage omsorg for nogle stakkels piger så synes jeg altid, at det er en rigtig dårlig måde at gøre det på. Øh, jeg læser lige lidt mere op af bemærkningen til lovforslaget. Ja. Fordi man jo netop prøver at beskrive, hvad er det, vi mener. Mm -hmm. øh, der står så som eksempler på adfærd, der... Afhængig af de nærme omstændigheder kan betragtes som nedværdigende forulæmpende og krænkende, det er de ord, der er brugt i den paragraf, vi har vedtaget, kan nævnes at isolere en person fra den pågældendes familie eller netværk. At monitorere eller overvåge en person uden samtykke, for eksempel via digitale tjenester. At tage kontrol over en persons dagligdag ved at beslutte, hvornår personen må sove, indgå i sociale sammenhæng med andre. Hvilke personer vedkommende må omgås, hvilke tøjpersonen må iføre sig osv. At ignorere en person, holde en person i uvidshed om afgørende beslutninger, for eksempel til udlandet. At indskrænke en persons bevægelsesfrihed, nægte en samlever eller ægtefælle og søge arbejde. Fratage en anden persons adgang til støtte og osv. osv. Man kan få vældig mange billeder på nethænden i, øh, i de her beskrivelser, synes jeg, om nogle af de her forfærdelige sager, vi hører om øh, tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, øh, kvinder, som er låst ind, og unge mænd, låst ind i en social kontrol, tvunget til at gå i bestemt tøj, for eksempel, øh, nægtet at være på arbejdsmarkedet, nægtet at kunne få et startpass, pas, osv. Det er jo også måder, nogen behandler for eksempel deres børn på som vi rigtig, rigtig gerne vil dæmme op for. Jeg synes, at det er ret konkret, det, der står her. Ja, det der, man kan sige, det der problem er det at det, jeg lige har sagt, det har jeg så også fremhævet i, i det læserbrev, jeg har skrevet, at uh, meget af det her kunne, kunne passe på, ja, <coughs> nu har jeg nævnt min mor, og jeg vidste at det ikke blevet veldig populært på det, men kunne for så vidt godt passe <laughs> på, på min mor i, uh, hvad skal man sige, trods alt i en mindre målestok, og uh, uh, retfærdigvis. Uh, men det vi taler om her, det er jo situationer, hvor der ikke er en underliggende trussel om vold. For hvis der er en underliggende trussel om vold, så, øh, så er det jo strafret som, som tvang. Så ja. det her det er en situation, hvor det er ikke så groft, så det er omfattet af paragraf 245-2. Der foreligger ikke vandrygt efter paragraf 213, så så groft er det ikke. Og det er heller ikke rigtig tvang efter straffeloven, så vi er under det, men vi er over det almindelige niveau, og så skal det være utilbørligt. Og, og det skal være et sted, hvor kvinden ikke kan sige fra. Altså, jeg, jeg synes ikke, at det er oplagt. Fordi hvornår er det, at, at, at nogen bestemmer, hvad for noget tøj du må have på, og du retter dig efter det, hvis der ikke er en underliggende trussel om vold? Åh, oh, men der kan jo være alt muligt. Hvis, ikke underlig... hvis, hvis vi taler om de her muslimske piger, for eksempel, nu ved jeg det ikke, men det... hvis der er ikke er en underliggende trussel om vold, så kan der være en underliggende trussel om at blive ekskluderet eller anden, på en eller anden måde. Og jeg kan da godt se det her med, at nu kan man, så... nu kan man endelig gå til politiet, det kunne man ikke før... Politiet kunne ikke gøre en skid, hvis der ikke var en paragraf, de kunne gøre noget ved. Altså nu, nu kan de da mindste forsøge et eller andet, så på den måde kan det være, at det kan, det kan ændre noget. Nadia, hvad tænker du om de, om de øh, hvad, hedder, hvad kan vi kalde, bekymringer, øh, Peter Sækker og luftet? Jamen jeg, jeg, altså, jeg tænker virkelig mange ting, og jeg lytter virkelig interesseret, fordi at jeg kan sagtens selv se, at der er helt vildt mange øh, udfordringer ved det her øh, lovforslag. Det kan jeg godt se. Jeg synes, en af dem, som, altså fordi at jeg, jeg har jo også en erfaring ligesom med mig, og den siger, at selvom at jeg egentlig kommer ned på politistationen og møder en politibetjent med konkrete beviser, ligesom ligger svisken på disken, så bliver jeg stadigvæk mødt useriøst. Så jeg kan godt se, at hvis man så kommer og siger, at jeg blev udsat for det her psykisk et eller andet, så er det også rigtig svært, fordi så har man slet ikke noget ligesom, at komme på. Og så er det jo, jeg har hørt et eller andet Godmorgen Danmark, et eller andet Søren Pape snakke om, at hvis man skulle komme de her sager psykiske voldssager til liv, så var det jo, at man levede i den her... Digitale verden og mange af de her trusler og isolation og beskeder og overvågning sker også ofte over sms eller ringe. Og der kan man efterforske i de her sager. Problemet er bare, at både i min sag, som var både med vold og voldtægt og det her psykiske, man efterforsker rent faktisk ikke. Min sag ville ikke have en ting, hvis ikke jeg var kommet med konkrete ting. Så det, det lyder jo rigtig fint, men det kræver, at der faktisk konkret kommer noget, nogle penge til noget efterforskning. Fordi det er der ikke lige nu i særlig mange sager. Og så kræver det, synes jeg, at det, der er vigtigt ved det her for mig, det er, at systemet skal uddannes, ikke? og det har jeg sagt mange gange nu, men så de lige netop forstår, hvorfor man ikke går, og forstår, hvad det her faktisk gør ved en, at man bliver totalt bims oven i hovedet, og jeg kan godt se, at det er en helt vildt svær øh, målestok, og man står der og, nå, ej, så skal du have det og det her tøj på, men igen, det er jo, når det er systematisk noget, der foregår i længere tid, og, og den, der bliver udsat for det, bliver så ødelagt, og det er jo ikke bare lige, at... Øh, jeg kan du ikke lige tage den der... Øh, altså, altså, og det er jo det, der er det Det hører jeg også ham sige, men der tror jeg på, at hvis man har et kompetent fagpersonale, så forstår de også godt at kunne navigere rundt i det. For jeg kan i hvert fald godt mærke forskel, om det er psykisk vold, eller bare lige en, der sagde noget, der var dumt. Må jeg ikke bare til det sige, og, og det er ikke for at rive dig i næsen, men, men før, da vi taler om din sag, så, mm. øh, så sagde du, at øh, du troede faktisk selv, han behandlede dig godt, og det var derfor, du lod det ske. Mm. Øh, og det, det, det rammer rigtig godt ind, hvad problemet ved det her er, for det vil altid være sådan en efterrationalisering. Og det, det, det er bare, øh, det gør det rigtig svært at føre bevis. Og det fine ved vold, og for det meste også voldtægt, det er det jo efterladet spor. Så du vil i det mindste der kunne sige, men se nu her, jeg har i det mindste det her, eller hør lige her, den her veninde har i hvert ja. fald oplevet sådan og sådan, ikke? Peter Sækker, tror du ikke gang der var en gang, hvor, det, hvor voldtægt det ikke var ulovligt, det. Øhm. Tror du ikke, Vi er der... mange år tilbage. Den... Ja, ja. Okay. <laughs> mange år tilbage. Men tror du ikke, der også gang har siddet nogen og sagt... Jamen prøv at høre, hvordan skal man ligesom... Altså, det sker da i alle parforhold, Så er det jo bare. Nogle gange er hun skulle lidt sur, men så skal man jo ligesom have en tur alligevel Så det bliver da fuldstændig umuligt at afgøre, hvor grænserne ligesom går for, hvornår det skal være strafbart, og hvornår det bare sådan en helt almindelig måde at være sammen. Men der er der jeg bare uenig med... Til dig, og sagt sådan. <laughs> jeg, jeg tror jeg sgu ikke, min tip tip har sagt, men, men, jeg er, <laughs> men jeg er uenig med dig i den grundlæggende pro... Eller udlægning af den grundlæggende problemstilling her. Fordi jeg tror ikke ret mange, du kunne spørge en jurist, og de ville ret præcist svare det samme om, hvornår voldtægt er strafbart. Og så kan det være svært at bevise, at det, der er foregået, er strafbart. Men hvad der er strafbart, det er alle enige om. Det er nemt at beskrive. Nej, det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvordan vurderer vi det, der er passeret. Jamen, Hav... Det er ikke bare Hav... et spørgsmål om, hvad der er Nej, Det er da stadigvæk et spørgsmål om, var det her et, to mennesker, der havde sex på en måde, hvor den ene ville med den anden, eller var der faktisk tale om enten tvang eller udnyttelse af en anden persons hjælpestilstand? Det er bare her, det eksempel med bilen er så nemt at anske gøre. Ja. Fordi der er dels et problem om, hvor hurtigt har man rent faktisk kørt, og det andet er dels en vurdering af, var det bebrejdelesværdigt. Og for så angår køre eksemplet, ikke? Så ved man præcis, hvornår man kører for hurtigt. Det er nemt at finde ud af, men det er rigtig svært at finde ud af, øh, hvornår det er bebrejdelseværdigt ja, i det her eksempel. Som jeg plejer at sige til min søn, bare fordi det er svært, behøver man jo ikke lade være med at gøre det. Nå, nej, men altså, der bare en altså, forskel på, om det er beviser, der er svære at vurdere, eller om det er loven, der er svær ja, at forstå. Er det opfattelse af, hvad, hvornår noget falder ind under ja. de her bestemmelser? Ja, jeg synes ikke, det er svært at forstå. Altså, hvad siger du, Sebastian? Synes du, det er svært at forstå? Ja, jeg ja, til dels. Altså, det vil jeg godt. Altså, jeg er absolut ikke uh, totalt uh, uenig i Peters uh, antagelser, men jeg synes, det her med, at samfundet, det ændrer sig hevlig meget, og der kommer nye lov til, og der skal, så jeg synes, det er uangåeligt, at vi skal igennem den her proces, så jeg synes selvfølgelig, processen er rigtig fin. Tror du, der er noget, der kan overbevise dig? Hvis man nu fik pindet helt præcist ud, hvad det her var, hvilke nogle ord, hvilke nogle sammen, hvad, hvad det var, der skulle kriminaliseres, kan man gøre det så præcist? Så du vil sige, okay, nu ved jeg, hvad det er, jeg ikke må gøre. Ja, og stort set alt det er allerede øh, ulovligt. Ja, men så, så du siger, at paragrafen her er unødvendig? Ja, det, det tænker jeg umiddelbart. Det er, jeg, jeg, jeg synes, at det her det er sådan, øh, endnu et knæfald for krænkelseskulturen. Og lad mig skynde mig at sige, det det ikke en nat, jeg er her tænker på. Hvad mener men du her... med krænkelseskulturen? Ja, men det her med, at lige så snart nogen føler sig krænket, så skal det straffes. Og jeg synes Altså her... lige så snart nogen for eksempel føler sig krænket over at være forurettet i en voldssag? Nej, ikke forurettet i en voldssag, fordi der er man jo forurettet, og det er Præcis. strafbart, og det er der jo ingen, der... Selvfølgelig skal det være strafbart. Det Men er der synes er ingen, der du, at det, Nadia beskriver, hendes ekskæreste udsat hende for, hvis vi sætter volden og voldtægten og så videre synes du, at det er... Fordi jeg hører jo sådan en klang af noget en lille smule håndligt, når man siger krænkelseskultur, det er noget med, vi alle sammen er blevet så ung, væk kan tåle noget som helst. Synes du, det Nadia har været udsat for er falder ind under den opfattelse af, at hun er også bare sådan en lille mimos, der ikke kan tåle mig. Jeg synes, hvis opfattelsen er, at Nadia ikke har været udsat for vold, ikke har været udsat for tvang, trusler, alle de her ting, der allerede er strafbare. Hun ikke har været udsat for et antal henvendelser, som gør, at hun kunne få et tilhold, og manden kunne blive straffet for det, og alle de her andre ting. Det er ikke vandrøgt, og det er ikke af par 245 stykker 2 om øh, forsætlig tilføjelse af skade, og vi tilbage står med noget, som minder om en gradbøjning af alle almindelige forhold så synes jeg, at nat, jeg skulle sige fra. Men det er jo ikke alle almindelige forhold. Det er jo lige præcis de forhold, som bliver ekstreme, hvor der er tale om en nedbrydning, som gør, at man får et andet menneske til at tro, at det er helt rimeligt, at jeg får nogle bank. Som driver især om stalking mennesker ud i angst og isolation. Som driver især om højkonfliktægteskaber. Øh, børnene bliver drevet til vanvid og, og den ene eller anden ægtefælde ender jo med psykiske diagnoser, fordi... Det pres er så voldsomt, men på en måde, hvor du kan på en hvilken som helst politistation finde politifolk, som vil sige, jeg kan sagtens forstå, du synes, det er urimeligt, jeg kan sagtens forstå det hårdt, men jeg kan ikke gøre noget ved det, for det han gør, er ikke i sig selv strafbar. Ja, ærligt, jeg forstod ikke spørgsmålet. Nej, det var også langt. Ja. Øh, så det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal svare til. Det, det blev alt for langt, til jeg kunne rumme det. Ja, men... det kender jeg godt. Okay. Men jeg synes du synes at det er helt sikkert, at, at, at debatten er god øh, at, at, at få tegnet linjerne op. Det er der i hvert fald ingen tvivl om. Men jeg synes oprigtigt, at det, det det er super fedt at man tager fat i det her Fordi selvom der er en krænkelseskultur som vi også snakker meget om i medierne så synes jeg stadigvæk at det er meget meget vigtigt og det er også det signal der bliver sendt nu at psykisk vold det vil man heller ikke finde sig i. Og det vil vel egentlig enige om. Spørgsmålet er så altså bare om det skal stå i straffeloven eller det er det om ja, du, du skal straffes for det eller om det skal være sådan at hvis ens kæreste mand eller dame er fuldstændig umulig og siger du skal ikke gå i det der eller du er også ved at blive fedt. mon ikke du skulle være med at spise og man så ikke skulle sige så altså, du jeg finder bare en anden kæreste så. <laughs> ja, det er det så nemt altid? Nej, det er ikke så nemt. Jeg vil bare, lige, ja, bare meget, meget hurtigt sige, at det er jo rigtig svært, og det er et minefald, fordi at det er jo også altså jeg snakker jo også meget ud fra et partnervoldsperspektiv, hvor at faktisk vold kan være rent faktisk svært at bevise fysisk vold fordi at man ikke har billeder eller vidner eller et eller andet og den her debat er bare mega vigtig også fordi hvis man sidder og snakker om at det er svært at bevise hvor er grænser så det her at vi begynder at få et sprog for at det er med til at skabe at vi faktisk kan definere, hvad er grænser og det er altså ikke bare at sige at nej øh, jeg vil hellere have en pizza end en salat også nej det skal altså det er ikke det altså og det, det det det den her debat kan være med til at gøre at det handler om at den, der bliver udsat for det her psykiske vold, faktisk ikke har noget valg fra bare at gå og sige fuck dig. Fordi det kan man ikke. Fordi man er nedbrudt. Du er nedbrudt, isoleret og ødelagt. Og nu er til gengæld også tiden gået for i dag. Så jeg skal sige tak til forsvarsadvokat Peter Sækker med det let provokerende debatindlæg på bladets Nationen. Og til Nata, som også medvirkede i udsendelsen sidste uge, man kan høre om den straffesag mod hendes ekskærester, som fandt sin endelige afslutning i tirsdags. Sebastian Rikkelsen, yes. tak for i dag. Vores producer var Nima Samani, jeg hedder Marie-Louise Toxby. og ja, på jeg på TIRadio er her igen om en uger. Du lytter til Radio 24 -7.